este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C027 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu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 Meditațiile acestea sunt opera preotului Niculiță, fiind însă prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma de programe a 30 de minute, de maniera celui de astăzi, au ajuns să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea 2C027 se va Începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 18 de la 2 Corinteni capitolul 4 În care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu scena în care domnul inginer, necunoscutul acela, încearcă să mijlocească înaintea lui Blașco pentru Peter și anume în vederea căsătoriei cu fata lui cu Marișca. După ce domnul inginer capătă o asigurare din partea lui Blașco potrivit căreia în cazul în care Peter ar avea o stare materială mai bună ar accepta căsătoria cu fata lui, aflăm că ei se despart unul într-o parte și unul în cealaltă. Peter însă stătea jos în livadă pe iarbă și nu l-a observat pe domnul inginer până când acesta s-a întins jos lângă el. O, o să vă înverziți pe haine, fu de părere Peter foarte îngrijorat. Nu face nimic, dragul meu, eu pot să-mi fac roz de altele noi mai ușor decât tine și totuși nici tu nu ți le cruți deloc pe ale tale. Ei, eu pot să-mi altele, zise Peter zâmbind vesel, dar dumneavoastră trebuie să vi le cumpărați. Peter... Așa de mult îți place meseria ta încât n-ai vrea să fii altceva în viață decât țesător? Cum adică să fiu altceva, răspunse Peter cu o mirare sinceră. Împrețuiesc meseria, deși, e adevărat, n-aduce prea mulți bani, dar mă gândesc că apostolul Pavel, care și el era țesător, n-a avut mai mult și totuși s-a întreținut pe sine și pe alții chiar din meseria aceasta. Ei, oricum, Pavel era ceva mai mult decât un țesător, zise zâmbind domnul inginer. Mă gândeam, Peter, că ai putea să mai aștepți o vreme cu căsătoria. Cu siguranță că vei fi mai de dorit lui Blașco dacă nu ai venit înaintea lui cu mâinile goale. Tu poți, urmă el când văzut cum pălise Peter, să cazi la o înțelegere cu Marișca. Dacă ea te iubește, te va aștepta bucuros doi sau trei ani. Amândoi sunteți încă foarte tineri. Peter răsuflă ușurat, dar imediat capul îi și în palme. Nici între ea nu voi avea destul ca să-i ajungă unchiului lui dacă nu vrea să-mi o dea pe marișca din dragoste creștinească. Te zise domnul inginer. Dacă vei urma sfatul pe care ți-l dau, vei reuși să-l mulțumești pe blașco. Și ce sfat îmi dai? se învioră Peter. Să mergi cu mine. Cu dumneavoastră? Unde? Inginerul își frecă fruntea. Uite, când am fost în călătorie în Germania, am auzit despre institute creștine, unde sunt primiți pentru instruire și fi credincioși de țărani. Aș vrea să te trimit într-un asemenea institut, ca să înveți acolo limba germană și să fii instruit. Și apoi... Îți voi face rost de un serviciu la căile ferate cu un venit foarte bun anual. Prin aceasta ai avea două avantaje. În primul rând, într-un asemenea institut, ai putea să studiezi mai profund adevărurile divine și apoi ți-aș căuta un asemenea loc de muncă unde să ai ocazia să adeverești oamenilor despre ceea ce știi, cum a spus azi dimineață Ștefan. Și credeți că aș putea să fiu primit acolo? Dar, domnule, Cine va plăti pentru mine? întrebă Peter, mirat. Acela care te trimite acolo. Dumneavoastră, domnule? Dar cum se poate ca să plătiți pentru mine un om total străin de dumneavoastră? N-ai auzit tu, Peter, ce spunea azi dimineață Ștefan? Creștinii, ca și Hristos, trebuie să facă bine aproape lui lor. Eu n-am făcut în toată viața mea încă niciun bine și totuși sunt și eu creștin. O, oh, Domnul Iisus să vă răsplătească buna intenție, dar nu o să vă coste mult, domnule, întrebă Peter. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, observă inginerul. Poate găsesc lângă tine la bătrânețe ceea ce vreau să cheltuiesc acum pentru instruirea ta. Inima lui Peter nu mai putea de bucurie. Sufletul lui nevinovat învinse orice îndoială. Domnul inginer avea dreptate. Nu se poate ști niciodată cum și când poți să fi cuiva de folos. Este adevărat," zise el cu căldură, dumneavoastră n-aveți un fiu care să se poată îngriji de dumneavoastră la bătrânețe, iar eu n-am tată. Dacă vreți să mă ajutați acum, să dea Dumnezeu să vă pot și eu ajuta cândva." Vrei de să vii cu mine?" Și din vocea inginerului răzbătea bucuria De ce nu? Nu numai din cauza locului de muncă viitor Căci cu binecuvântarea lui Dumnezeu Aș putea să mă întrețin și din țesătorie Dar spuneați că aș putea să studiez mai departe Adevărurile divine Și eu doresc fierbinte după lucrul acesta Pentru că aș vrea din toată inima Să pot spune oamenilor întregul adevăr Din cuvântul lui Dumnezeu Dar nu prea știu cum Dar se oprie dintr-o dată ce se va întâmpla cu mama? Ar fi trebuit să începem construcția. Cât timp va dura construcția asta? Păi, între șase și opt săptămâni. Atunci, Peter, apucă-te de construit pentru mama ta. Oricum, până în septembrie nu te vor putea primi la institut. Începeți chiar de mâine. Eu voi măsura și voi face planurile. Hai să vedem chiar acum terenul. Se ridicară, dar nu ajunseră departe și nici nu văzură vreun teren. – Vine Ștefan! – strigă Peter bucuros și îndată fu prietenul lângă ei. – Ștefan, cum îi merge bunicii? – Bine, mulțumesc domnului, dar eu la dumneavoastră vin, domnule inginer. – La mine, Ștefan? – Da, vă rog, numele dumneavoastră nu este Rainer? Nu sunteți baronul Rainer? – La ce servește Ștefan să-mi știi numele? – La foarte multe, domnule, că sunteți căutat pretutindeni numai aici unde sunteți, nu... Sunt căutat? De cine?" Inginerul își îndreptăm într spatele. De secretarul dumneavoastră care nu știe încotro să vă trimită vestea pe care vă aduc eu acum." Doamna baroană Reiner zace grav bolnavă în pothard. Soția mea?" Reiner se dădu înapoi. Unde e?" În Podhard. Vă rog, citiți această scrisoare a bunului meu prieten, ea vă va explica totul." Mă duc acum imediat în hamkai ca să vă duc la gară. Cu acceleratul veți reuși să ajungeți. Ștefan, te rog, grăbește-te ca să nu fie prea târziu pentru tren, strigă inginerul după el. El se aruncă palid ca moartea pe pământ și citi scrisoarea pe nerăsuflate rând după rând care îi comunica cum venise soția lui la Podhard, când venise, unde era acum, cum se simțea și, dacă nu era cu putință, să se dea de știre baronului Rainer. Omul terminase de citit scrisoarea și continuat să zacă pe pământ într-o dăznădejde amorțită. Când Peter se aplecă compătimitor spre el, acesta își puse deodată mâinile în jurul gâtului lui și gemând atât de dureros încât Peter fudea dreptul zguduit. Vai, nu fiți așa de supărat, îl mângâie Peter!" Domnul Iisus poate să vă ajute. Soția dumneavoastră se va face iară sănătoasă. Noi ne vom ruga pentru ea." Da, rugați-vă, vă rog, rugați-vă, căci dacă ar muri nu știu ce aș face. Oare de ce am plecat de la băi? De ce am lăsat-o oare singură? De ce nu m-am grăbit mai tare să-i duc vestea pe care o aștepta și din cauza căreia am venit de fapt încoace?" Atunci ea s-a dus singură, așa slăbită cum era, tot drumul acela lung, pe deasupra agitația, ea nu avea niciunde să-și pună capul și apoi revederea cu fiul și apoi despărțirea, Oh, eu pot să te înțeleg, da, pot să te înțeleg, beata mea Natalia!" dar ce tot vorbesc acum, zise inginerul adunându-și puterile, hai să aranjăm repede lucrurile mele, timpul e scurt și trebuie cu orice preț să ajungă în această seară la Podhard. Ah, Peter n-ar fi crezut nici în vis că inginerul va dispărea atât de repede din Valea Dubrava și că vești atât de triste îl vor chema de acolo. În seara aceea, la familia Hradsky. Se rugă cu cea mai mare profunzime și ardoare pentru bolnava doamnă Rainer. Este oare auzită rugăciunea? Și cum anume? Ei se rugăre pentru vindecare. Totuși există două feluri de vindecări, una vremelnică și cealaltă eternă. Există două feluri de cărmuire a lui Dumnezeu în universul pe care l-a creat. Este o cărmuire prin har și o cărmuire morală. Putem să înțelegem deosebirea, spre exemplu, în viața lui Moise. Cârmuirea morală a lui Dumnezeu cu privire la atitudinea lui Moise, la greșeala comisă de el, l-a împiedicat să aibă parte de bucuria pe care o nutrise timp de 40 de ani trecând prin pustie și anume să intre în țara Canaanului. Pentru vorbirea aceea ușuratică cu buzere a trebuit să plătească foarte greu și anume, după ce în sfârșit, timp de 40 de ani călătorește spre țară, ajungând la hotarele ei să nu poată să intre. L-a durut mult lucrul acesta. Cârmuirea în har pe de cealaltă parte a lui Dumnezeu, îl duce totuși în țara făgăduită la vremea lui și îl găsim întâlnindu-se cu Domnul Isus și cu Ilie pe muntele schimbării la față. Un alt exemplu al cărmuirii în har și al cărmuirii morale. Ne gândim la un om care toată viața lui a băut și și-a distrus organismul și-a distrus sănătatea și să zicem că e un om la vârsta de 40-50 de ani cu sănătatea ruinată, sigur că Harul lui Dumnezeu îl primește, îi șterge tot trecutul păcătos și îl naște din nou din Dumnezeu, făcându-l o făptură nouă copil al lui Dumnezeu. Cărmuirea morală însă nu-l va scuti de a purta tot restul vieții sale în trupul lui urmările păcatului băuturii în care a trăit atâta viață. Vom urmări în continuare pe parcursul acestei povestiri cărmuirea morală a lui Dumnezeu și cărmuirea în har. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți să pricepem bine și această cârmuire dublă a Ta în așa fel încât să nu avem de suferit ca rezultat al cărmuirii morale pentru lucruri nesăbuite, ci din potrivă să ne dăm toate silințele și să ascultăm de tine să mergem pe drumul pe care ni-l arăți. Dorim aceasta pentru a fi mult mai eficienți după întoarcerea la tine, în împărăția ta, aducând cât mai mulți la tine, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine arul acesta stați arul Doamne tu știi ce e bine, sluși ce o fac pentru cer. arul Citim la doi CORINTENI capitolul 4, versetul 18, că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ca să poți vedea lucrurile fizice, trebuie să ai ochi fizici sănătoși și deschiși. Ca să poți vedea lucrurile spirituale, cele ce nu se văd, Îți trebuie ochi spirituali, sănătoși și deschiși, ochii credinței. Fără ochi nu poți vedea lucrurile. Adevărata credință are ochi deschiși, umblă numai după lucrurile duhovnicești și nu rătăcește calea adevărului. Cei care umblă numai după lucrurile trecătoare, lăsând în urmă lucrurile duhovnicești și veșnice și care totuși spun că sunt credincioși, au o credință falsă sau oarbă. Zice Sfântul Chiril al Alexandriei, credința care umblă după cele văzute nu e credință. Oamenii nenăscuți din nou sunt prea nerăbdători ca să aștepte bucuriile veșnice, singurele care rămân, ci se grăbe să apuce bucuriile păcatului care sunt numai pentru puțin timp. Acești oameni se asemănă cu copiii care nu pot să aștepte până să se coacă strugurii, ci mănâncă acri și necopti. În deopște, bucuria este cuprinsă în nădejde. Cei care n-au credința cea adevărată nu vor să dea nădejde în niciun loc. Acum ori niciodată, să am toate astăzi, mâine pot să rap de foame. Așa este mentalitatea lor. Și totuși, aceste lucruri grăbite nu dau adevărata fericire. Un om al lui Dumnezeu a vizitat odată un negustor bogat, vorbindu-i despre mântuirea care se capătă prin credința în Domnul Hristos și despre viața fericită care va veni. Omul acela bogat s-a întors către credincios și a zis cu un aer pe care îl au de obicei necredincioșii, care cred că fericirea lor le este asigurată aici pe pământ. Domnule tare, eu am atâta de lucru cu lumea de aici că nu am vreme să mă ocup și cu lumea de dincolo. Dar la câteva luni de zile după aceea, în negustoria celui om, au urmat nenorociri după nenorociri, iar el s-a îmbolnăvit și curând a murit. Toată casa și averea lui s-au împrăștiat fără urmă. Este o nebunie să-și spune cineva în crederea în cele ce se văd și să stea nepăsător față de mântuirea sa. Și, totuși, cei mai mulți oameni se fac vinovați de această nebunie. A trăi în așa fel ca și cum n-ar exista Dumnezeu, n-ar fi judecată și veșnicie, n-ar fi evanghelie și mântuire, este nebunia cea mai mare. Sfârșitul acestor oameni și veșnicia lor va fi după umbletele lor. Chiar și cei credincioși sunt furați de valurile lucrurilor pământești și a vieții prezente, dacă nu privesc cu ochii credinței spre malul veșniciei, unde văd împlinite făgăduințele lui Dumnezeu. Se povestește că un profesor a făcut o călătorie științifică în Islanda. În timpul acestei călătorii a fost silit să traverseze călare pe un cal, un râu năvalnic, care se vărsa în mare. În timp ce calul viteaz se lupta cu valurile spumegânde ale râului, vârtejurile sălbatice la care privea călătorul l-au copleșit atât de puternic încât a început să amețească în șa și se afla în primejdea să cadă de pe cal. Călăuza lui, care îl urmărea cu atenție, i-a strigat cu glas puternic. Privește, cutărie, malul de dincolo!" Profesorul a ascultat acest îndemn și a luat privirea de la apa spumegândă, îndreptându-și ochii spre malul celălalt și astfel a trecut cu bine apa. Omul n-a fost făcut să caute lucrurile veșnice pe pământ și nici nu poate să regăsească aici, să învățăm necurmat prin credință să privim lucrurile care nu se văd. Cine privește soarele, primește chipul lui pe față. Spre ceea ce privești, ți se imprimă pe fața ta. Să privim spre cele veșnice ca să devenim veșnici. Să privim dinspre veșnicie spre lucrurile lumii, spre lucrurile care se văd și le vom înțelege bine abia atunci cum sunt. Vom fi eliberați de ele. Trebuie să ne pregătim zilnic pentru intrarea în lucrurile veșnice, printr-o viață de credință, pocăință, sfințenie și alipire totală de Domnul Isus Mântuitorul. Aceasta este calea cea mai sigură, singura cale adevărată care duce la mulțumire și fericire. Să trăim zi de zi în ascultare de voia lui Dumnezeu și să așteptăm cu credință slava care va fi arătată în viitor. Meditând la acest verset, am încheiat meditațiile noastre asupra capitolului 4 de la 2 Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a a care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditațiile asupra unui nou capitol și anume...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 În Noul Testament și în deosebine Epistolele Sfântului Pavel are o însemnătate deosebită. El arată de plină siguranță a vieții creștine în făgăduințele lui Dumnezeu din viitor, pe care le socotește ca pe niște realități prezente. Numai cine a ajuns prin credință la știința celor ce se vor întâmpla în viitor, adică la cunoașterea celor lucruri, anumitor lucruri nu la toate, acela nu se mai clatină în nădejde și nu mai este doborât de vânturile vrăjmașe de îndoiel și ispite. Dumnezeu vrea să ajungem la siguranță în viața duhovnicească, de aceea ne îndeamnă să folosim toate mijloacele harului său ca să creștem în credință și în toate privințele. Credința adevărată ne duce la adâncirea cuvântului Sfintei Scripturi și cine cercetează Scriptura,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 Sfântul Apostol Pavel prezintă trupul credinciosului ca un cort care va fi distrus, dar distrugerea lui nu se va întâmpla decât atunci când nu va mai fi nevoie de el, atunci când noua viață lăuntrică, omul cel nou, a ajuns la punctul când poate să îmbrace un trup nou, o nouă formă văzută. Este întocmai ca transformarea crisalidelor, gogoșile din care ies fluturii, care se face încet, și care rămân luni întregi în aceeași stare. Lucrarea care se petrece este lăuntrică și într-o bună zi se vede și în afară, adică iese fluturele frumos, această nouă formă de viață. Prin credință însă noi trebuie să știm lucrul acesta ca să nu împiedicăm lucrarea din lăuntrul nostru, care, în viitorul apropiat, va primi și în afară o nouă formă. Vechiul cort pe care îl făcuse Moise în pustie a fost distrus în clipa când a apărut mărețul templu al lui Solomon, dar și templul lui Solomon a fost distrus ca să facă loc unuia și mai măreț, adică templul veșnic, nefăcut de mână omenească, cum citim la Evrei 9 cu versetul 11. Avem azi un templu unde locuiește Dumnezeu, căci trupul nostru este templul său, cum scrie la 1 Corinteni 3.16 și în alte părți. Dar ca și cortul lui Moise, trupul nostru trebuie să fie distrus ca să facă loc cortului veșnic pregătit de Dumnezeu în cer. Să avem grijă cum zidim acum, căci putem să cădem în ispita de a zidi pe ceea ce este trecător și să uităm de ceea ce este veșnic. Să ne aducem mereu aminte că pe ușa casei de aici se va scoate odată sicriul nostru, dar să nu ne temem de moarte dacă suntem cu adevărat credincioși. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că cel ce vrea să zidească din nou o casă veche, mai întâi scoate din trânsa pe viețuitorii ei, apoi o dărâmă și din nou o ridică într-o formă mai bună. Cei scoși nu se supără, ci din potrivă se bucură, pentru că își țintesc luarea minte nu asupra dărâmării văzute, ci își închipuie clădirea viitoare, deși ea încă nu se vede. Același lucru face și Dumnezeu cu noi. El dărâmă trupul nostru ca să introducă din nou sufletul cu o mai mare slavă. Prin urmare, ne-ațintim privirea nu asupra dărâmării, ci asupra slavei. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice mai departe, «Ce nebunie mare ar fi însă să crezi că este cer desfătător și totuși să deplângi pe cei care se mută de pe pământ acolo!» Sfântul Ciprian, vorbind despre adevărul acesta, zice, «Să nu ne temem de moarte!» când e sigur că vom fi încoronați după moarte. Să avem încredere deci, că tot ceea ce Dumnezeu ne-a spus în cuvântul său scris se va împlini în tocmai bancă și mai mult decât putem să înțelegem noi. Viața noastră trecătoare, cu vasul care o poartă adică trupul, nu este altceva decât mijlocul prin care ajungem la cele veșnice și desăvârșite. Frumos scrie poetul Tagore, în șuvoiul îngust al anilor mei pe pământ, mă agăți de trupul meu această plută vie. O părăsesc când trecerea s-a sfârșit, iar apoi cel nepătruns e veșnica libertate. El sfărâmă scoica și scoate la iveală mărgăritarul ce zace mut în temnița întunericului. Sărmană inimă, tu stai pe gânduri și plângi zilele ce au trecut. Bucură-te că mai vin zile! Zile fără de sfârșit, pelerinule, ceasul sună, încheiat versurile lui Tagore. În versetul următor, la versetul 2 din 2 Corinteni 5, citim Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Cortul este o locuință vremelnică a omului, casa de zid însă este de durată lungă. Trupul nostru este un cort în care locuim pentru un timp și gemem în el, dorind să ajungem mai repede la adevărata acasă, unde sunt toate rosturile noastre. Acum suntem nedesăvârșiți și silici să trăim ca peștele într-o galeată cu apă. El nu poate viețui acolo, ci dorește să meargă în apele cele mari și late. Așa suntem închiși și noi și nu putem face tot ce dorim. Dorim însă mai mult, dorim adică să fim umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu. Da, acum suntem ca închiși, ca legați, Duhul nostru în noi se simte încătușat. Peștere nu poate dori nici pe jumătate râul, Așa cum dorim noi o stare mai liberă și mai înaltă. Cum merge leul de la un capăt la altul în cușca lui, plin de nerăbdare din pricină că este închis, Tot așa și Duhul nostru este mereu în mișcare după lucruri mai bune. Suntem ca puiul în găoace, El ciocănește coaja care îl închide. Vedem că mai sunt multe lucruri în afara zidurilor noastre și dorim să ieșim dintre ziduri. Nu este oare aceasta mărturia tuturor oamenilor sfinți? Nu simt ei legăturile? Nu spină ei sub ele? Dumnezeu nu face să se nască în noi dorințe fără să aibă pregătită și împlinirea lor. Pentru sete este băutură, pentru foame este mâncare, pentru ochi este lumină. Tot așa și pentru Duhul care dorește și însetează după neprihănire, este săturare. Inima înnoită va vedea desăvârșirea după care tânjește și sufletul sfânt va gusta din plin legătura cu Dumnezeu după care însetează. Fericitul Augustin spune că cine iubește pe Dumnezeu și dorește să-L vadă, acela rabdă cu pace viața aceasta ca o povară și moare plin de bucurie. Într-o dimineață cineva a întrebat pe un bătrân credincios cum se simte. Acesta a răspuns, bine, foarte bine, dar casa în care trăiesc eu nu se simte bine. Dragii mei, Dumnezeu ne-a pregătit un locaș veșnic, un trup slăvit și o patrie slăvită. Știm noi oare prin credință lucrul acesta? Dacă da, atunci nu mai avem niciun motiv să ne temem de viitor. Pentru noi, copiii lui Dumnezeu, care ne-am încredințat soarta în mâna Domnului, Viitorul nu ne poate aduce decât eliberare, lumină și slavă. Să privim necurmat prin credință la cele pregătite nouă de Dumnezeu. Deocamdată avem un cor trecător și plin de slăbiciuni, dar știm prin credință că ni s-a pregătit o casă veșnică în care vom gusta fericirea adevărată și vom vedea lucruri nebănuite. Amin. Doamne, Așa să ne ajuți, mulțumim și pentru gândurile de azi, mulțumire cu care încheiem programul 2C026 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.